27. Купол задоволення Танкаменіна Спенс зі жницею Анастасією на борту перетинав Атлантичний океан, тримаючи прямий курс на регіон Субсахари, що на Африканському континенті. Ця відстань була значно коротша, ніж здавалося більшості людей. Шлях займав лише три дні. Вони вже прибули до прибережного містечка Порт Ремемберенс, доки північноамериканські жінці не продовжували шукати Анастасію на далеких рубежах Південної Америки. За часів ери смертності портремемберенс називався Монровією. Але Шторм вирішив, що темна історія регіону, пов'язана з поневоленням і работоргівлею, за якими слідувала погана спланована репарація, вимагала цілком нової назви, що абсолютно нікого не образить. Люди, звісно ж, образилися. Але Шторм не відступив від свого рішення, і воно виявилося правильним, як і всі прийняті Штормом рішення. Жницю Анастасію зустрів особисто верховний клинок Субсахари Тенкаменін. Будучи завзятим опонентом Годарда, він погодився надати їй таємний притулок. «Так багато галасу через молодшу жницю?» Вітаючи її, він говорив голосним радісним голосом. Його мантія була кольоровою і ретельно продуманою, щоб віддати ДНН кожній історичній культурі регіону. «Не хвилюйся, маленька, ти в безпеці і серед друзів!» Якщо ми у Еньо звучало мило, то почути, що ти маленька, здавалося принизливим. Вона високо тримала голову, як жниця Анастасія, і в ім'я дипломатії нічого не сказала. Але це зробив Джеріко. «Не така вже й маленька». Верховний клинок підозріливо зеркнув на капітана. «А ви хто?» «Джеріко Собераніс, капітан судна, котра успішно привело жницю Анастасію у ваші гостинні руки». «Я про вас чув», – мовив танкаменін. Варти уваги сміттяр!» «Рятувальник», – виправив Джеріко. Я знаходжу загублене і лагоджу те, що неможливо полагодити. Знатиму, сказав Тенкаменін. Дякую за ваші відмінні послуги. Тоді Верховний Клинок по батьківській обійняв Анастасію, ведучи її разом зі своєю свитою подалі від пристані. Ох, ти, напевно, втомилася і хочеш з'їсти чогось, окрім морських наєдків. Ми підготували все необхідне для твого комфорту. Однак Джері не відставав від них, доки Тенкаменін не запитав. Вам заплатили? «Посуело точно про це попіклувався. Прошу пробачення, ваше світлосте», – мовив Джері. «Але жнець посуело спеціально наказав мені не відходити від жниці Анастасії. Я щиро сподіваюся, що ви не попросите мене порушити цей наказ». Верховний клинок драматично зітхнув. «Ну, гаразд», – мовив він, а тоді повернувся до свого почту, наче вони були єдиним цілим. Поставте додатковий стілець для нашого файного мадагаскарського капітана і підготуйте домірну кімнату. Нарешті озвалася Анастасія. Домірної буде недостатньо, сказала вона верховному клинку. Капітан Джеріко усім ризикував, щоб привезти мене сюди і заслуговує тієї ж люб'язності, що і я. Почет приготувався до чогось вулканічного, але за мить верховний клинок щиро засміявся. «Запал!» – сказав він. «Тут надзвичайно цінується. Ми порозуміємося». Тоді він повернувся до Джерріка. Капітане, пробачте, але я обожнюю жарти. Це не серйозно, вам тут надзвичайно раді, як дорогому гостю. І саме так до вас тут будуть ставитися. Посуело нічого такого не наказував Джері. Лише доставити сюди Анастасію і на цьому все. Однак Джері не готовий був розлучитися з бірюзовою жницею. Окрім того, екіпаж Спенса вже давно мав трохи відпочити, а західні береги Субсахари – чудове місце для відпустки. І це дозволяло Джері наглядати за Анастасією і верховним клинком, який здавався трохи занадто чарівливим. «Ви йому довіряєте?» – запитав в Анастасії Джеріко, перш ніж вони посідали в легковій автівці, що таємно доставлять їх до палацу танкаменіна. «Посеало вірить», – мовила вона. «Мені цього достатньо». «Посеало також довіряв молодшому жанцю, який продав вас годерду, слушно зауважив Джері. Анастасія не мала на це відповіді. «Я буду вашою другою парою очей». Напевне, в цьому немає необхідності, але я вдячна. Джері зазвичай цікавив кінцевий результат, але виявилося, що за надані послуги було достатньо і вдячності Анастасії. Тенкаменін, якого близькі називали Тенка, мав нестримну вдачу, що розброювала і доповнювалася глибоким голосом, що відлунював навіть якщо говорити пошубки. Сітрі це подобалося і водночас лякало. Вона вирішила поки сховати сітру Терранову і з ним постійно бути жницею Анастасією. Вона зауважила, що генетичний індекс Тенкаменіна більше схилявся до африканського. Це й не дивно, бо саме цей континент зробив внесок цих генів у біологічну матерію людства. В самій Анастасії було трішки більше африканського відтінку, ніж пеназійського, європіоїдного, мезолітського чи будь-якого субіндексу, котрі заганяють під значення інші. Поки вони їхали разом, Тенкаменін це в ній помітив і зауважив. «Ми не мали б помічати такі речі, але я помічаю. Це лише означає, що ми трішки більш споріднені». Його резиденція була значно більша за просто резиденцію. Тенкаменін збудував собі величезний купол задоволення. «Я не називаю його Ксандау, як робив це Кублайхан», – сказав він Анастасії. «Окрім того, жнець хан не мав ніякого смаку. У монгольській цитаделі женців вирішили зрівняти Ксандаус землею одразу після його саме збирання. Палац, як і сам Тенка, був стильним уособленням гарного смаку. Я не паразит, щоб захоплювати майно і маєтки, котрі належать іншим, а їх витурювати геть, гордо сказав він. Це місце було побудоване з нуля, і я запрошував до роботи цілі общини, щоб вони заповнювали свій бездіяльний час корисною працею. І вони продовжують працювати щороку, щось додаючи, не тому, що я прошу їх, а тому, що їм це подобається. Хоча Анастасія спершу сумнівалася, що це був їх вибір, але розмови з працівниками переконали її в протилежному. Вони справді любили Тенко і цілком добровільно присвячували час роботі над його палацом, хоча він і платив значно більше гарантованого базового доходу. В палаці було повна химерних дивацтв старого світу, що додавали цьому місцю присмаку. Анахроністичні уніформи персоналу були з різних історичних епох. Колекція іграшок, котрим було сотні років. А ще були телефони, квадратні пластикові штуки різноманітних кольорів, що стояли на столах і висіли на стінах. На них були трубки, що з'єднувалися з базами довгими виткими шнурами, що розтягувалися, наче пружини, і легко заплутувалися. «Мені подобається ідея спілкування, що прив'язує тебе до одного місця», сказав Анастасія Тенкаменін. Це змушує тебе надавати кожній розмові уваги, на котру вона заслуговує. Але оскільки ці телефони використовували лише для особистих дзвінків Тенкаменіна, вони ніколи не дзвонили. Анастасія вирішила, що це тому, що в Тенкаменіна було надзвичайно мало особистого. Він жив своє життя, наче стояв на вітрині. Наступного ранку після її приїзду Анастасію викликали на зустріч з Денкаменіном і жінцями Бабою і Македою. Старожилами почту Верховного Клинка, чиєю очевидною ціллю в житті було слугувати для нього слухачами. Баба мав гострий розум і полюбляв вигадувати жарти, які розумів лише Тенка. Мекеда, здається, найбільше насолоджувалася приниженням баби. «О, з'явилася наша панянка з глибин», – заговорив Тенка. «Сідай, добре? Нам є багато чого обговорити». Анастасія сіла, і вони запропонували їй невеличкі канапки зі зрізаною шкуринкою розкладені на таці у формі вітряка. Верховний клинок найбільше уваги приділяв презентації. «Наскільки я розумію, чутка щодо твого відродження шириться. Доки союзники Годарда намагаються тримати це в таємниці, наші друзі зі Старої Гвардії поширюють цю інформацію. Ми вибудуємо перечуття, щоб коли ти офіційно про себе об'явиш, тебе ослухав весь світ». Якщо світ слухатиме, то мені слід мати, що сказати. Матимеш, Тенко говорив із такою впевненістю, що вона аж вас задумалася, що саме він мав на думці. Ми наткнулися на деяку максимальну викривальну інформацію. Викривання у світі без злочинності чи держав, узвався баба. Уявіть таке. Тенка Меніно розсміявся, а жниця Мекеда закотила очі. Тоді верховний клинок перехилився через стіл і поклав на Анастасіїну порожню тарілку для хліба невеличкого паперового лебедя. Таємниці загорнуті в таємниці, широко посміхався він. Скажи, Анастасія, наскільки ти вправна у куперсанні в другорядному мозку шторму? Дуже, відповіла вона. Добре. Коли розгорнеш лебедя, то знайдеш те, з чого можна почати. Анастасія повернула лебедя між пальцями. Що я шукатиму? Ти маєш освітити шлях. Я наказатиму тобі, що шукати, бо якщо скажу, ти прогавиш те, що знайдеш інтуїтивно. Те, що, напевно, не знайшли ми, додала Македа. Нам тут потрібна свіжа пара очей. Окрім того, переконуючи Анастасію з батрійною завзятістю, сказав жнець баба, недостатньо, щоб ви просто знали. Ви маєте це знайти, щоб і решті показати, як це знайти. бо, мовив Тан Каменін. Успішна брехня підігрівається не брехоном, а готовністю слухача в це вірити. Неможливо розвіяти брехню, якщо спершу не знищити бажання в неї вірити. Саме тому вести людей до правди значно ефективніше, ніж просто все їм розповідати. Слова Тенкоменіна повисіли в повітрі, і Анастасія знову поглянула на лебедя, не бажаючи руйнувати його, розгортаючи делікатні крила. «Коли ти дійдеш до власних висновків, ми поділимося тим, що знаємо самі», – сказав Тенкоменін. Я гарантую, що твоя екскурсія в другорядний мозок стане найбільш безцінним досвідом.